Преди От а, темата за журналистите, поети и писатели и премиерата на тяхната книга, за която говорихме преди минути с Гергана Хрищева, а, тема, която по особен начин прозвуча и в а, рекламния блок а, с рекламата на журналистическия омбудсман към Българското национално радио към конкурса за чиста журналистика Web Report, който организира българският интернет портал DIRBG. Добър ден казвам на Никола Костадинов. Здравейте. Ами, нека да започнем от там. Каква е целта на конкурса и всъщност приключи ли срока за номинации или, доколкото някъде прочетох, поправете ме ако бъркам, но е до днес? В много правилен момент задавате въпроса. Днес е последният ден за подаване на материали. Към момента вече имаме над 120 участници, общо с няколко стотини публикации. Тук държа да отбележа заради значимостта на днешния ден, че могат да участват журналисти, фотографи и водещи на подкасти. Допустимите публикации са разследвания, репортажи, интервюта, коментари и анализи, очери портрети, фото-видеорепортажи и подкасти. Като отново заради последния ден днес подчертавам, че могат да изпрашат колегите материали, които са публикувани от 7 савървари миналата година до днес. Достатъчно те да бъдат в вебсайт, личен блок или влог или в официален профил на кандидата в социалните мрежи. И също така е важно творбата да не е участвала преди смеждане на конкурс. Да е оригинална авторска, да е написана правилно, да цитира коректно и достоверно информационните източници и факти и И последно, за тези, които днес ще изпратят свърбите си, категориите са общество, истински истории, економика, технологии и инновации, култура и изкуство и да не пропусна някоя спорт. Добре, Никола, това, което се питаме е как най-често се случва. Колегите се самономинират или напротив има номинации включително от читатели, зрители, слушатели? Как, как изглежда всеки, всъщност този всеки, процес? който оценява високо своя труд е свободен да влезе в сайта webreport.bg да изпрати своята публикация, която отговаря на критериите. Признавам, че лично аз съм се обаждал на колеги, които са ме впечатлили през годината, за да ги мотивирам с приближаващия крайен срок да кандидатстват. Но все пак решението остава тяхно. И нека тук е важно да подчертая това, че лично аз или някои от останалите колеги се обадил на друг. По никакъв начин не влияе на оценечната система в конкурса. Ние гарантираме, че сме събрали жури с представители на конкурентни медии, което вече е най голяма стъпта на независимост, която може да представим на такъв конкурс, още повече то е традиционен начин, за 8 година го провеждаме. От БНР вашия колега Ники Петров, от БНТ е Георги Любанов, от БТА генералният директор Кирил Вълчев, Светло Иванов от БТВ, Методи Владимиров от Нова, главни редактори имаме на Капитал, на Менеджер председателя на Българската асоциация на спортните журналисти Найден Тодоров. Ани Заркова, не е нужно да я представя. Ива Дуичинова, колежка ваша, радиожурналист. Вани Никола, журналист и сценарист. Основателя на агенция Булфофо Евгений Димитров. Не искам да, да пропусна това. Ами да, ясно е, че журито е голямо, няма да имаме време до новините да изброите да, всички имена. Да а, нека само а... да ви попитам: а, Вие от Дирбеге как оценявате състоянието на българската журналистика. Как... Има ли нещо, което ви тревожи, като гледате медиите да. и собствената ни работа? като са много. Сама казахте, не съм сигурен, че ще ни стигне времето, за да оценим всичките За това ние лично. Се стремим към качествената журналистика, не да казваме, кое не е добро, а да посочим, кое ни интригува, кое искаме да бъде от високо оценено от нас и от нашите колеги. То трябва да има информационна стоеност, сигурни източници, да бъде представено в езиковите норми на български язик и да заинтересува читателите. Смятаме, че това са това е журналистическият труд, който трябва да бъде оценяван високо. Откъде идват трудностите пред българската журналистика, според вас? Ами, основният проблем е Намаляващото доверие от страна на читателите, и той не е само в българската журналистика, то е световен феномен. А, ще сгрешим, ако хвърля вината само на читателите върви според един логичен процес. Колкото по-информиран става човек, толкова повече започва да се съмнява. Най-доверчиви са децата, а най-мителните са тези, които се съмняват за да всичко философи. А ние учим потребители да факт чеква. Но колкото повече го прави, полкова повече се доближава до началото на заридата, финансирането. И от там вече уставаме ние медиите. Еди независимо от шурбаджия, друг от субсидия, от НЕПО, от държава, от това, което искат ръкомодателите, или пък от поделяването на Google за кликбейт. Все още нямаме медиа у нас, която да използва пълен пакет от финансиране, включително директно от потребителите, за да може тази диверсификация да позволи на журналистиката да бъде истински независима и да преодолее спирането на някои от посочените с изменения, кранчета, както към момента. Всички ние, които сега изредихме, се борим за това и се надяваме все по-скоро да дойде времето, в което ще убедим нашите потребители че ние са наистина независими. Но, казвате, това време предстои да дойде. Все още не сме. Казахте и част от причините. Наистина финансирането. Откъде идва финансирането за една качествена журналистика, защото без него не може. Аз ви благодаря Никола Костадинов, българския интернет портал DIRBG. До днес е срокът за номинации, за наградите за чиста журналистика на Web Репорт. Uh, Уеб, uh, бъркам ли тук нещо? Точно no. не, не бъркам. Уеб репорт се казва този конкурс.